sok közöttük a latin nyelvű, többségükért a szépséget, a kényelmet és a családi életét áldozta fel. Nem sokkal azután, hogy Augusta átadta a Kepler könyveit tartalmazó csomagot, a feleség a fővárosba költözött talányukkal, David viszont az apjával maradt, aki megvette a falu központja melletti kétszintes faházat, amely üresen állt azóta, hogy az öreg Bagga meghalt az ágyában